Laugarren unitatea. A. Etxe bila, Carlos Begira, etxe oso ondo dago. Laro gaitala metro karratu. Iru logela, sukaldea, egon gela eta bainugela. Ilean, mila euro. Bai, ondo dago. Telefonua jartzen du? Bai, apuntatu. Telefono zenbakia 666 000 bat bi Eta emakumearen izena maite.